Bun găsit la o nouă ediție a Observatorului Sunt Tatiana Gemanov. Astăzi vorbim în cea mai mare parte despre banii publici, despre cum și de unde vin banii în raionul Orhei, despre cum și în numele cui sunt acești utilizați. La o lună, după aprobarea bugetului raionului Orhei pentru anul 2021, acest important document financiar a suferit modificări serioase. O suplimentare cu 54 de milioane de lei a părților devenituri și cheltuieli a avut loc la mijlocul lunii curente. Suma provine din bugetul de stat și a ajuns la Orhei cu titlu de transferuri capitale cu destinație specială pentru subprogramul dezvoltarea drumurilor. Lucrările de reparație în sumă de 54 de milioane de lei ar urma să fie îndeplinite în calitate de beneficiar de către secția Construcției, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului Reional Orhei, iar după finalizare, secția va trebui să le transmită la balanța întreprinderii de stat, administrația de stat a drumurilor. Drumul pentru care din bugetul de stație oferă bani grei ar fi susleni, jură de mijloc, dar vicepreședintele raionului Victor Perțu nu a confirmat acest lucru atunci când a fost întrebat unde exact vor fi cheltuiți banii, dar și despre alte aspecte legate de transferul generos din bugetul de stat. Întrebările i-au fost adresate de către consilierul neafiliat Sergioaga, care a vrut să afle dacă secția construcției, gospodărie comunală și drumuri este în stare să execute lucrările respective și ce interes are raionul de a repara un drum care nici nu este la balanța sa referitor la cele 54 de milioane de lei, care vor fi date la... Pentru, care se dau pentru Consiliul Raiunal Orchei. Okay. Sunt câteva întrebări pe care ar vrea să, să le ofer celor care uh, curează această întrebare. Respectiv, domnul Cucurzean nu este, probabil domnul Persu. Sunteți sigur că secția de construcție gospodăriei comunale și drumuri a Consiliului Raiunal va fi capabilă să expertizeze, să ducă... Uh, monitorizeze și chiar să dea anumite, eu știu, expertiză în ceea ce privește calitatea lucrărilor care vreți să le faceți la drumul da. procedura e mult mai complicată și calitatea lucrărilor este responsabilul tehnic care va fi angajat de noi, pentru această lucrare. Noi suntem capabili mai construit. Nu, pentru că se creează un singur, eu n-am mai văzut așa precedent când statul de anumit bani unui consiliu raional, pentru ca consiliul raional să facă drumurile statului, după care să le dă în gestiunea statului. Sfii prima dată. întrebarea mea este în felul următor: nu sunt alte drumuri prioritare, pentru că. v în noi de pe Nu, am vorbit la comisie, că este vorba despre slăn, zoratimiso. Să venim, domnule președinte, să venim cu. Atunci întrebarea deci, mea este, unde să drumurile care sunt care sunt să... Dar întrebarea mea este de ce în cazul dat, după finalizarea lucrărilor, volumul lucrărilor îndeplinite va fi transmis la balanța întreprinderii uh, de stat Administrația de, uh, a drumurilor, prin act de transmitere a lucrărilor, și conform reglamentului menționat în decizie. Care, care drum este de dat Administrației de drum? Asta e întrebarea, pentru că în principiu ni s dat bani Consiliul Raiunal, și de ce prioritar pentru Consiliul Raiunal... ce porțiune de drum. Să această porțiune. Care? Noi, deci, finalizarea... Care păi, înseamnă că este o porțiune de drum care o gestionează statul. Da, de atât banii vin cu destinație specială pentru drumul... Este început decizia, în decizia Parlamentului expres spusă că asta vin pentru drum cu tari, care nu este în început gestiunea de... administrației? dumneavoastră v ați uitat în monitorul oficial, nu este... Și atunci, de ce ne interesați no. pe noi drumul este, care trebuie să repari statul? Este stipulat un amendament de propus, propus de difracțiuni. Acestea Păi, astea sunt procese verbale, nu are nicio, nu, nu are nicio capacitate juridică adică, să se influențeze. Adică nu împărțăm încă ceea ce nu știm dacă e fie a nostru. Curtea expună curtea constituțională asupra legalității legii bugetului de stat. Știți tot că este contestat în curtea constituțională. Știu. Și noi era bine atunci să așteptăm ca... Curtea constituțională se expune asupra problemei dator? Nu am divizat banii pe drumuri. Noi nici banii care avem din fondul lui Pierda, ați văzut în decizia de la ședința trecută, care am în am pus 7 milioane pentru, pentru, pentru, pentru, pentru eventuale construcții de drumuri. Noi urmează cu dumneavoastră împreună să fătărâm care porțiuni de drumurile o să lucrăm. În cazul ăsta, putem exclude ideea că transmitem după finalizarea lucrărilor volumul lucrărilor îndeplinite va fi transmis la balanță? Pentru că e vorba despre drumurile noastre în raionului. De ce se transmite la balanța astea dumneavoastră? Ca și Consilier Raiunal, puteți propune orice amendament la decizia care o înteți da? Și să aprobați varianta care vă face dumneavoastră. care problema. Păi, În cazul de față, eu îmi expun părerea ca să scoatem sintagma dată ceea ce ține după Consiliul raional, Ok după finalizarea până la, până la sfârtări. Deci, da, vă rog frumos, domnul președinte, să expuneți. Pentru că interesul nostru a orcheielilor să avem să avem grijă de drumurile raionului, nu al statului pe care trebuie să le îndeplinească, așa cred eu. Propunerea neafiliatului Sergio Aga a fost respinsă de către consilieri, iar majoritatea convingătoare în Consiliu, după cum se cunoaște, este deținută de către partidul Șur. În decizia de modificare a bugetului anului curent, care a fost aprobată la mijlocul lunii ianuarie, se arată că se efectuează o corelare a bugetului raional cu legea bugetului de stat pentru anul 2021, iar aici trebuie Vă să amintesc că respectiva lege a stârnit reacția aprinse în societate, asta din cauza că deputații socialiști, împreună cu cei din Platforma Parlamentară pentru Moldova, din care face parte și Partidul Șor, au votat documentul în grabă aproape de miezul nopții de 16 decembrie 2020, în timp ce deputații din opoziție își exprimau protestul. Ulterior s-a aflat că urmare a votului nocturn pentru localitățile conduse de reprezentanții Partidului Socialiștilor au fost împărțiți 200 de milioane de lei, iar pentru cele conduse de către reprezentanții Partidului Șor 106 milioane 300 de de lei. Din motivele menționate, deputații din opoziție au depus o contestație la Curtea Constituțională, dar până la moment Curtea nu s-a expus privind legalitatea faptelor denunțate de contestatari Mai O sumă importantă, 11.726.900 de lei, a fost alocată din bugetul raionului pentru iluminat în 10 localități sătești. Cei mai mulți bani din această sumă au fost direcționați la Susleni, unde cu 3.500.000 de lei ar urma să fie renovate rețelele și reparate capital instalațiile de iluminat. Alți 2.190.700 de lei s-a decis să fie cheltuiți slăbește pentru renovarea rețelei de iluminat iar la Vatic, cu 1.287.000 de lei, să fie extins și modernizat sistemul de iluminat public. Sume egale câte milion de lei au fost destinate satelor Chiperceni și Pohrebeni pentru renovarea rețelei de iluminat stradal și, respectiv, pentru extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public. Sume mai mici, între 86.700 de lei și 810.000 de lei, au fost alocate satelor Pohorbeni. Cornicien, Seliște, Ivanța și Bulohan. De notat că pentru aproape toate localitățile sus menționate, în același scop au fost alocate mijloace financiare și în anul trecut 2020, an în care banii bugetare au mers doar către localitățile conduse de către exponenții partidului Șor. În anul curent, în rândul beneficiarilor de bani publici, a ajuns și o localitate condusă de un primar dintr-o altă formațiune politică decât partidul Șor. Este vorba despre partidul socialiștilor, reprezentantul căruia se află în fruntea satului Mitoc. În context trebuie să amintesc că atunci când a fost aprobat bugetul anului 2021, președintele raionului Dinu Țurcanu declara că toate satele din raionul Orhei, indiferent de coloratura politică a conducerei sale, vor beneficia de proiecte de iluminat public. Tot atunci, pe data de 10 decembrie trecut, Țurcanu relata deja despre miza financiară pusă de către administrația raionului pe amendamentele la legea bugetului de stat, care abia peste o săptămână Urmau să primească controversatul vot nocturn în Parlament. Bănuiesc că anul care vine nu are cum să fie unul mai ușor, nu vorbim de pandemie, doar dar vorbim de importanța fiecărei decizii pe care o vom lua. Suntem în plin proces de executare a obligațiunilor care, și a proiectului mare pe care l-am propus. În primul rând, anul luminii, anul 2020, fiind declarat anul luminii, și repet, pentru a șterge orice umbră de îndoială. Toate satele din Raionul Ortei, indiferent de colatura politică a reprezentanților organizației Publicilor funcțională din nivelul 1 care reprezintă, toate satele vor fi iluminate. Vreau să vă spun că în ca am propus amendamente către grupurile parlamentare din Parlamentul Republicii în Moldova și, în special, grupul parlamentar pe care noi reprezintă, Partidul Politic Șor. Și vreau să vă spun că suntem pe cale de a obține. Pentru prima dată sume importante ce ține de uh, rectificări la buget. Și acest lucru va fi clar în câteva zile. Iarăși uh, proiectele pe care am insistat la rectificări de bugetul de stat sunt exclusiv orientate social. Pe parcursul anului trecut, pe care l-a supranumit Anul luminii, conducerea raionului și-a creat pe seama proiectelor de iluminat public o întreagă tradiție. În satele unde demărau, se efectuau și se finalizau lucrările, erau organizate evenimente festive cu participarea deputaților partidului Șor și conducerei raionului, reprezentanți ai aceluiși partid, iar de la o vreme și cu participarea deputaților din Platforma Parlamentară pentru Moldova. Opoziția din Consiliu a criticat fa că lucrările de iluminat sunt prezentate ca fiind realizate datorită partidului Șor, deși pentru acestea sunt cheltuiți bani publici. La mijlocul lunii ianuarie, când a avut loc prima modificare bugetară din acest an, cu noi alocări pentru iluminat public, consilierul Ion Frunze, care a intrat în Consiliu pe lista Partidului Democrat, a solicitat că atunci când se taie panglicile să nu se uite că banii sunt oferiți de Consiliul Reional și sunt ai contribuabililor. Vreau să atrag atenție la anexa numărul unui transfer că destinație specială, act special al unităților teritoriale Și o atenție deosebită atrag, nu este pe criterii politice, dar sunt de toate localitățile, inclusiv la localitatea Mitoc, care este cu 800.000 de lei, și la, chiar și la Pocăr numărul Încemi număr, pentru 86.000 de lei. Atrag atenția sunt banii totuși a Consiliului Reional, deci nu sunt banii cuiva. Da? Când parpistuăm la taie, cliente, la folie, diferit, trebuie un deci, alt de endurage. Neci se vă banii consiliului această solicitare a fost făcută de către Consilierul Ion Frunze la data de 14 ianuarie, iar peste câteva zile în Comuna Berezlugi a fost organizată o festivitate cu tăierea panglicii, prilejuită de aprinderea luminilor pe străzi. Protagoniștei sărbătorii, ca și înainte, au fost reprezentanții Partidului Șor și alți deputați din Platforma Parlamentară pentru Moldova. Mai mult, pe 22 ianuarie, de pe pagina oficială a Consiliului s-a anunțat că în satul Hâșdien din Comuna Bereslogi datorită echipei partidului Șor au fost realizate lucrări de iluminat stradal, asta fără niciun indiciu privind mijloacele financiare, chiar dacă la mijlocul anului 2020, pentru renovarea rețelei de iluminat stradal din Comuna Bereslogi, din bugetul raionului au fost alocați 1.350.000 de lei. Printre alte subiecte, de pe ordine de zi a recentei ședințe a Consiliului al Orhei, pe marginea cărora au avut loc mici discuții, s-a aflat proiectul de decizie privind dizolvarea gimnaziului din satul Pohrăbeni prin retragerea calității de persoană juridică și transmiterea acestei instituții în subordinea Direcției educație, începând cu data de 1 februarie curent. Prin această decizie, în lista instituțiilor de învățământ în privința cărora s-a în în mod similar, încă în luna noiembrie trecut, s-a mai adăugat un gimnaziu al 15-lea la număr. La fel, schimbarea destinației unei instituții publice și utilizarea imobilului respectiv în alt scop a necesitat unele precizări. Din partea opoziției s-a făcut și o încercare de a convinge majoritatea să nu accepte inițiativa de a modifica reguli noi de cazare într-un centru de plasament pentru persoane în și cu disabilități în defavoarea eventuale lor beneficiari. Încercarea nu a fost însă cu succes. Cu detalii despre aceste subiecte, voi reveni ulterior. Ședința Consiliului Reional, la care am făcut trimitere în această ediție a Observatorului, a avut loc la mijlocul unei curente și a fost convocată extraordinar după un anunț care a fost publicat pe pagina web oficială a Consiliului cu doar două zile mai devreme și fără ca să fie publicate proiectele a trei decizii din cele 11 incluse pe ordinea de zi și anume ale celor cu caracter bugetar financiar. Potrivit unei înregistrări video a ședinței care a fost plasată pe de țelele de socializare de către consilierul Sergio Aga, întreaga întrunire a durat mai puțin de o jumătate de oră, în acest răstimp, intrând și intonarea imnului raionului, omăgierea cu un buchet de flori a unui consilier aniversar și delectarea consilierilor cu un lung colind la începutul ședinței. Președintele Răionului din Țurcanu, care, după cum a anunțat secretarul Consiliului Sergei Caraman, era bolnav, nu a fost prezent la ședință, la fel ca și un coleg de partid al acestuia, Consilierul Evgeni Pisov, care prezidează practic toate ședințele Consiliului raional. Fotoliul de președinte a fost astfel ocupat de un alt reprezentant al Partidului Șor, Consilierul Boris Dariev, iar quorumul ședinței a fost asigurat de către 27 din cei 35 de consilieri raionali. Sunt Tatiana Gemanov. Acestea am avut ale le spune în observatorul de astăzi. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, iar conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.